Jó kívánok! A Klubrádió zene Zenés iradalmi műsorának mikrofonjána Szegő János köszönti Önöket az új évvel először. Boldog új évet! Ebben a műsorban, mint már megszokhatták, hétről hétre egy írót vagy egy költőt mutatunk be, aki felolvassa megjelenés előtt szövegeit, és beavat azok a zenékbe is minket, amelyek élete vagy pályája szempontjából meghatározóak a számára. A mai adásban egy fiatal írót látunk vendégül, aki amellett, hogy ír ö, bölcselettel is foglalkozik, vendégünk Kocsi Árpád, akinek tavaly jelent meg Octopus címmel az első kötete. Szervusz Árpi, köszöntök a stúdióban! Köszöntelek én is, köszöntöm a hallgatókat szintúj. Fiatal első könyvesként mit tudsz kezdeni azokkal a fogalmakkal, amiket az írósághoz kapcsolnak? Egyáltalán az, hogy te most egy kötetet megjelentettél, megjelent vagy egy könyved a Magvető és a Fórum kiadó gondozásába, ez mit jelent ez egyfajta lehetőség, egy szerep, egy játék? Az, hogy író vagy, vagy hogy írsz? Leginkább azt jelenti, hogy az utcán felismernek rajongók a vesz körül. Itt Budapesten is például megérkeztem a kerleti pályaudvarba, nagyon kedves volt, hogy egy kisebb közönség fogadott tapsal virágokkal, babérkoszorúval. Meg se kellett szólalni hozzá most, hogy a hangodat is megismeri majd a nagy közönség, ezek után már elég lesz kérni tízdek a Parizert, és akkor rögtön. Én is ebben reménykedem. Úgyhogy leginkább ezt jelenti az íróság, a rajongókat. Uh -huh. Tehát akkor azáltal a szeretetet szeretnéd elérni, és akkor ezért kezdtél elírni. Hogy én mit szerettem volna, azt nehéz meghatározni, de ez lett a És azt, hogy mit nem szeretnél, azt könnyen meghatározni egyébként? Az sem olyan könnyű. Látom, hogy nagyon jó stratégiáid vannak arra, hogy ezeket a kérdéseket hogyan lehet mondjuk rögtön egy ilyen másik mederbe terelni, de ez például összefügg azzal, hogy az irodalom, tudomány és a filozófia is ugyanúgy izgat, mint mondjuk a szépírás. Tehát eleve valamit előről és picit hátulról is nézel? Tehát a filozófia az, ami igazán izgat. A szép az egy egy kitérő volt valószínűleg az életemben, tehát ez a regény, és hogy megjelent, ez egy kitérő volt. Leginkább a filozófia az, ami az, ami a teljesen lenyűgöz, és amiben hát szépséget megtalálom. A szép irodalmat unalmasnak találom. Már nem, nem amit te írsz, hanem általában, vagy amit magad írsz, azt is? Úgy általában, de én is tudom magamat unni rend rendesen. Ha már ilyen filozófikusan beszélgetünk, akkor mit tudsz azokkal a referenciákkal kezdeni? Például, hogy Kishegyes, ugye ez egy vajdasági település, ahol születtél, vagy azzal, hogy vajdaság, vagy azzal, hogy Pécs, amely az a város, ahol jelenleg élsz, ha majd visszamész egy másik vonattal a rajongók gyűrűjéből. Tehát ezek mennyire fontosak szerinted mondjuk egy ember élete szempontjából, hogy hova születik, vagy hol él? Mindig különböző fontossága, és ez időben természetesen változik. Amikor külföldre kerül valaki, felértékelődik a bajdaság például, legalábbis én így tapasztaltam. Elmélyül a kötődés is. Kishegyes, ez a szülőfalomhoz is elmélyült így a kötődés. Leginkább ezeket az elmélyüléseket jelenti. Pécs pedig tulajdonképpen egy átjáró. Megérkeztem oda, most már számos barátom kötődik a városhoz, és így kötődöm én is a barátaimon keresztül a Pécshez. Vajdaság pedig az, ahová hazatérek. Amikor most külföldet említetted, akkor Magyarország a külföld Vajdasághoz képest? Igen. Mert egyébként ez majd a későbbiekben tárgyalat octopus című könyvednek, és az egyik lehetséges olvasata, hogy mit jelent a távollét és mit jelent a közellét. És ha mondjuk egy-két fontos könyvre szeretnék rákérdezni, amik akár kisegyesen, vagy akár Pécset, vagy állandóan veled vannak, és egy ilyen virtuális hazát, vagy otthont jelentenek, akkor például melyek lennének ezek a könyvek? Ez lehet unalmas széppirodalom, vagy nagyon izgalmas filozófia is. Vagy fordítva. Kettőt fogok említeni, ezeket forgatom éppen. Adina kiadták a publicisztika írásait egy fantasztikus válogatásban. Ez az egyik. A második pedig Kosztalányinak a Műhely titkok Ezeket forgattam legutóbb, és ezekről szívesen is beszélek. Tehát, hogy Adinális is, és Kostolányinál is olyan szövegeket sikerült egybeválogatni, olyan publicisztikai írásokat, amelyek meghatározóak. Az Adi kötetnek például a jellegzetessége külön gyűjti a baloldalisággal foglalkozó írásait, az Erdélyel foglalkozó írásait, és ez, ez minden lényűgöző, ezeket említeném. Kosztolányi pedig, aki egyébként nagyon sok szempontból Adi pandantja ott pedig a műhely titkok, az pedig pont az alkotásnak a mikéntje, a know how -ja. Igen. Ott pedig az az érdekes. Ha most nagyon referenceresen beszélgetnek, akkor rögtön Kosztolányit rákötném a beteg boros búslomha bácskára, és mint egy a Budapest-Belgrád hiperexpress ellentéteként megkérdezném, hogy mennyire számít például Kosztolányinak a saját közelsége szabadkához. Fogalmam sincs. Számodra. Hát, hogy... De különböző szövegekbe említi Szabadkát, Nehéz lenne ezt most összefoglalnom. Nyilván mert Én hogy sárcegből is több is. van, ha most a pacírát meg az aranysárkányt nézzük, amik mondjuk nem éppen unalmas és nagyszerű kosztolány regények, hogy ott is miképpen írja meg szabadkát. Ö, az előbb a szép irodalmat és a filozófiát eléglatásan megkülönbözteted egymástól, mint az egyik unalmas, a másik pedig érdekes, téged, mint filozófust, mely témák vagy mely területek izgatnak egyáltalán, miképpen lehet feltérképezni, hogy a bölcseleten belül téged mi érdekel? Politikai elméleteket forgatok nagyon szívesen. Azután például közgazdaságtani, filozófiai és közgazdaságtani műveket, eszmetörténeti műveket, tehát hogy ezeknek a keresztmetszetében kerülő könyvek azok, amelyek igazán letaglóznak. A politika emléletet pedig a szerb, illetve a szerporvát bölcseleten keresztül és politika emléten keresztül, és mert ott azért jelentős tradíciója van. Ezeknek a áramlatoknak? Igen, azokon keresztül is. És ha jól tudom, akkor Losonc Márk nevű fiatal filozófussal is intenzív munkakapcsolatban vagy, vagy dolgoztok együtt? Igen, kedves barátom. Akinek egyébként tavaly jelent meg egy nagyon izgalmas szerkesztése, arról hogy mit is tud jelenteni a vajdaság identitás most 2018-ban már éppen. És ezeknek az olvasmányoknak az aprópóján akkor egy elég erős kérdés lesz itt szinte így gyomorra, de mégis megkérdezném, hogy a te saját világnézetedet ezek miképpen artikulálják. Tehát mit, mondjuk mennyire fe tehető fel az a kérdés, hogy mit gondol a világról, mondjuk mint politikai fenoménről. Nos hát számos könyvet forgat a, az olvasó ember, és ezek természetesen meghatározzák a világképé. Sőt, még vannak bizonyos elfogultságok is, azok a szerzők, akik különösen kötődnek hozzánk, különösen hozzám. Ezeket a szerzőket még különösen kedvelem olvasni. Ugye az elmúlt években is jelentős átrendeződés volt a különböző ideológiai horizontokon, és például a baloldali eszmének, a baloldali filozófiának is egyfelől látjuk egy reneszánszát, ugyanakkor pedig látjuk, hogy mondjuk miképpen kerül megint egyfajta zárójelben nagyon sok helyen a baloldaliság, mint lehetőség. Filozofusként például miképpen látod jelenleg a baloldal helyzetét? Reneszánsz a külföldön van, Magyarországon nem tapasztalom, hogy bármiféle. Én most ilyen világszinten értettem a kérdést? Igen, ott, igen, de hát ott folytonosság is van, talán a 90-es évek elején volt ott egy mélyebb időszak, de hát ott folytonosság van, tehát hogy nem szakadt meg, például a marxista értelmezések nem szakadtak meg, úgy mint Magyarországon, tehát ezek folytatólagos-e. Még a bal oldal, külföldön egy fölkapott, egy elismert norok. Szerzőket általában megszólítják, televíziókban, rádiókban hívják, kíváncsiak a véleményükre. Magyarországon ez másként van. Még szerencsé, hogy neked van egy rajongótáborod, ami a keretítő idáig kísért. Hamarosan innen fogjuk folytatni a beszélgetést, most azonban meghallgatjuk az első számot, mely Kocsi Sárpád válogatása révén hallható, ez pedig a Mundoktól az Elfdance című szám lesz. Kocsi Sárpád íróval és filozófussal folytatjuk a beszélgetést a belső közlés mai adásában. Folytassuk azzal, hogy a Vajdasági Híd először kritikákat és rövid prózákat közöltek tőled. Az eddigi szövegeidet több szempontból is építkezősnek tudom nevezni. Mennyire tekinthetők ezek a korábbi publikációid az első, és reméljük nem utolsó regényed az Octopusnak a előzményeiként? Mennyire vannak itt lépcsők számodra az írásban, mennyire voltak? Nem látom úgy, hogy. Azoknak a folytatása lett volna, megpróbáltam egy teljesen más nyelvet felépíteni, és ami ebből a nyelvből adódott, azokat a lehetőségeket a regényben kiaknázni. Azok a novellák, amelyek a híd folyóiratban többek mellett megjelentek, azok nem kapcsolódnak szorosan az oktopushoz sűrtebbnek tűnik például a nyelvhasználat az oktopuszban a korábbi publikációit képest. Igazából az építkezésen azt is értettem, hogy átépítésekről, vagy valamilyen kísérletezés utáni átforrásról van szó, tehát nem arra, hogy rögtön valami megvan, hanem az, hogy szereted a dolgokat egy kicsit szétszerelni és összerakni. Hát itt talán minimalista eszközökkel, redukcióval éltem az oktopusban. És most érnék akkor rá az októpus című regényedre, aminek több karakteres olvasata is van, az egyiket másikat talán már az első blogba is szinte érintettük. Az egyik, ami a könyvnek a témájával foglalkozik, és amit én mondjuk szociológiai olvasatnak neveznék, és úgy látom, egyébként elég sok olvasó innen is közelíti meg a könyvet. Ugye ez a könyv német nyelvterületen általában Berlinnel azonosítják ezt a helyet játszódik, ahol különböző európai, kelet-európai és más harmadik világból érkező fiatalok dolgoznak egy hatalmas érdekes komplexumban, ami egyszer egy központ egy bevásárlóközpont, és egy nagyon érdekes építmény, egy modellvilág, és ebben dolgoznak ezek a különböző vendégmunkások, és az egyik ilyen lehetséges olvasat, ami ezt megpróbálja mondjuk ilyen szociólogilag megközelíteni. Te mit, mit gondolsz erről a olvasatról, mert ez egy eléggé elterjedt olvasat a könyvnek? Szerintem egyébként egy felszíni olvasat, de annak viszont nagyon erős. Ezeket az olvasatokat pártolni tudom, tehát azt tudni kell, hogy én magam, nem nyúlok vissza a regényem, ez nem gondolkodom rajta, különösebben örülök, hogy sikerült elfelejteni. Úgyhogy ezeket nagyon tudom értékelni, és engem mindig elkápráztat, amikor valaki különböző módon nyúl hozzá. Számomra még örömet is okoz, de nem foglalkozom vele a különösebben. Igen, nekem úgy tűnik, hogy ez a könyv egy picit olyan, mint hogyha egy térképre több lehetséges útvonalat is fölrajzoltál volna, és ebből vannak olyan utak, amik mondjuk egy labirintus szerűen elvisznek valahova, és vannak olyan utak, amik pedig inkább visszavezetnek az eredeti pontunkhoz. Innen érdekelt volna, vagy innen érdekelne, hogy mit kezdesz ezekkel az olvasatokkal, mert szerintem nagyon hajlamos az ember referenciáléson olvasni valamit, és ehhez képest ez a könyv szerintem inkább eljátszik azzal, hogy mit mit tekintünk fixnek, mit tekintünk valóságnak, mit tekintünk fikciónak. Mondom, tehát én tényleg nagyra értékelem ezt a számos olvasatot, amelyet megfogalmaznak. Kritikusok meg jó barátaim is mondták, elmondták a véleményüket a regényről, de ezt én igazán nem szeretnék hozzászólni. Tulajdonképpen sikerült elfelejtenem, és kizárnom az életemből, és, a, és az íróasztalom polcára sem helyezem az oktopuszt, hanem valahová le, egyetlen egy példányom van már, attól is mindinkább kívánok szabadulni, valakinek odaadni, odaajándékozni, úgyhogy ezen nem, nem szoktam töprengeni. A kellett jobban mindenképpen semmiképpen sem akarlak provokálni, csak a olvasva a könyvedet tényleg érdekesnek találtam azt, hogy miképpen kínál fel különböző olvasatokat, miközben mintha folyamatosan az érdeken, hogy miképpen lehet egy picit manipulálni mondjuk az olvasót, vagy meg, megzavarni, vagy elvárásokat támasztani vele szembe, és utána azokat pedig máshogyan kielégíteni. De ezek szerint lehet, hogy ezt a, az írásnak ezt a folyamatát, vagy a folyam ezt is egy kicsit elfelejtetted, vagy el szeretnéd felejteni? Igen, igyekszem ezt is elfelejteni, hát valami még halványan derenk, hogy mi történik, és hogy milyen szereplők vannak benne, és hogy hol játszódik, de hát ezek is lassan-lassan azért elkopnak az emlékezetemből. Az írás, mint felejtés, ahhoz képest, hogy van egy nagy íról, egy revolver tart a fiókjában, még egész jó járunk, hogy te csak egy példányt tartasz egyelőre az a fiókodba. Igen, talán nem fog elsülni, ez az egyetlen egy példa. Mint említettem, a regénynek több olvasata van. Az egyiket neveztem lehet, hogy túlzottan leegyszerűsítő módon szociológizálónak, amely megpróbálja ezt a helyet, amely nincsen konkrétan megnevezve kötni egy jelenlegi fővároshoz, és ezt a világot pedig egy olyan nyugati értelemben vett kapitalista fogyasztói világhoz, amelynek a különböző proletár szereplői mozognak, és az egésznek a mélyén pedig az oktopus cím szereplő van, akinek a döglődése, nem is tudom, 8 vagy 10 alkalommal tér legalább vissza, hosszú halála van, mint ö, egyes világrendszereknek az oktopus már napok óta döglődött, és ezeken a, ezen a motivumon keresztül gyakorlatilag feltárul egy olyan belső világ, amelynek az egyik része szerintem az, hogy miképpen kommunikálnak vagy nem kommunikálnak egymással ezek a különböző ö, fiatalok, vagy ott dolgozók. A másik olvasatra pedig, ami engem még szintén izgat, és amelyet remélem nem felejtett el a szerző Kocsisárpád, a beszélgetés következő blokkjába térünk vissza. Előtte azonban meghallgatjuk a következő számot, mely szintén a Mundok c dal A kisárpád íróval és filozófussal folytatjuk a beszélgetést a belső közlés mai adásában, a mikrofonnál szegő Jánost hallják. Hamarosan egy szöveget is hallani fogunk, ki már vendégünk tollából, illetve szájából lévén felolvassa azt. Most azonban még egy kicsit visszakaranyarodnék az Oktopus című tavaly megjelent regényedhez, az előbb már a szociológiai olvasatot keséztük. A másik irányt pedig egy olyan irodalmi gesztusnak ért mondanám, vagy magyaráznám, amely az előzőnek éppen a felülírása és felülolvasása, ez pedig azokból a jelcselekből, motivumokból ö, rajzolódik ki, hogy picit megpróbálnád zárójelbe tenni azt, hogy ezt az egész könyvet nagyon realistán, nagyon allegorikusan olvassuk. Itt van például egy hatalmas nagy akvárium, benne egy döglő doktopus és mindenféle halak. Ö, remek alapanyag ahhoz, hogy egy metaforát lássunk benne, de te, mint hogyha ezt a metaforát éppen, hogy szeretnéd egy picit likvidálni. Nem tudom, ezzel mennyire értesz egyet, vagy mennyire volt ilyen szándékod? Törekedtem arra, hogy ez az akvárium, akváriumnak tűnjön fel. Én nem gondoltam különösebb metaforára, amikor megalkottam egyáltalán az egész épületet, és valóban az épületben ezt a hatalmas akváriumot metaforán, allegórián akkor nem gondolkodtam, csak megpróbáltam megteremteni annak az akváriumnak az üvegfalát, meg a hozzávezető lépcsőt, meg azt a liftet, ami csudák csodájára az akváriumon belül mozog. Ezek voltak az eltökétségeim. Mennyire, lát, mennyire kellett előtte meglátnod ezeket a különböző térelemeket ahhoz, hogy aztán így ilyen plastikusan tudjad leírni? Mennyire képzelted el ezt a világot így vizuálisan? Elképzelés volt teljes mértékben, nem kellett hozzá, hogy hasonlót lássak. Hát biztos, hogy láttam hasonlót. De hát, ha valamikor megjelent volna ez a maga konkrétságában, az valószínűleg hogy csak még jobban összezavart volna képzelet. Azt, amit szabadjára engedtem. Miközben én nem vagyok ismeretlen, veletőleg annyira büfé, mint ez a szerény filozófiátok, de hogy minden esetre úgy tudom, hogy azt tudjuk igazából elképzelni, ami valamilyen módon mégiscsak létezik. Tehát innen gondoltam, hogy azt, hogy azt, ez nyilvánvalóan egy te fejedben létezik, és a te városod a te fejedben van. Mégis nagyon érdekes, hogy ezt a hibriditást, ami a szöveg több szintjén működik, milyen elemekből teszed össze, milyen nyelvű karaktereket, milyen nemű embereket raksz egymás mellé, és ők miképpen tudnak egymással kommunikálni. Tehát milyen hatásokat és ellenhatásokat szerette elérni a könyvírásával, vagy igazából ez a könyv úgy született meg, hogy te ö, írtad, és aztán ez lett? Hát valóban igazad van, ez a könyv így született. Leültem, aztán írtam, akkor vakargattam a térdemet, és érzékenyebb pontjaimat, aztán gondolom megittem egy kávét, azután megint megpróbáltam rávenni magam, hogy valamit sikerüljön a papírra leírni, azután valószínűleg unatkoztam a Regényírás közben akkor hallgattam egy kis zenét, utána megint megpróbáltam valamit, sürgetett egy határidő, amit megpróbáltam elodázni, a szöveg leadását minél jobban kitolni, és, az, és aztán így alakult ez a 95-96 oldal, amely megszületett, ezzel tehát az időn borzalmasan unalmas foglalkozás volt ez a térdvakarásra, nem is, de a zenékre még majd rá fogunk térni. Előtem még egy kérdés, ha nem ilyen kvázi hivatalos keretek között kell beszélned a könyvedről, akkor is ilyen szintű üm, ironiával átcsapható produktív zavar van benned, hogyha egy olvasóval találkozol, aki a könyveddel kapcsolatban akar veled beszélgetni, akár a kereti pályaudvaron, akár nyugatin vagy máshol. Az olvasó csak azt tud igazán zavarba hozni. Uh -huh. Mert hogy? Hát egyszerűen megjelenik, hát ez egy egy igazi tragédia, amikor valaki még ha kedvesen is közeledik, tehát itt egy személyi megjelenik, és ő neki valami szándéka van velem, és meg kell magyaráznom azt, amit Biztosan nem tudom megmagyarázni, vagy legalábbis. Tehát például nem az, szépen. hogy ez a, ez a motivum mondat, amit az előbb meg is próbáltam felolvasni, ez visszatérő hogy legyen a szövegnek egy ilyen állandó, ismétlődő elemez, például mennyire volt szándékos, vagy mennyire az munka során született. Hogy mondjuk ezt kérdezi egy olvasó, akkor erre is egy szellemes kitérő választ adsz, vagy megpróbálsz ráválaszolni. Valószínűleg olyan minimalista zenékből született, hogy egy visszatérő eremként, és így került bele a könyvbe zenei hatás áll Valószínűleg valami ilyesmit próbálnék megmagyarázni. Hogy vajon a most felolvasandó szöveged mennyire viseli magán a minimalizmus kézjegyeit, azt nem amról megtudhatjuk. Ugyanis megkérem kocsis árpádot, hogy olvassa fel azt a szöveget, amit magával hozott. Hallgassatok! Mindössze arra szorítkozik a mondandóm, hogy kijelentsem, szerényen, hiszen ehhez az alkalomhoz így illik, ez a megfontoltság, kimértség, Zoknimon ünnepélyesen kandikál ki a nagylábújam, a szavaim pedig, a szavaim, mintha padika mérlegen állnának, sem több, sem kevesebb, a mérleg nyelve nem lenki, az ellensúly pontosan annyi, mint amelyik az oldalára írt számigér, semmi csalás, amelyhez hozzászokhattál, és talán már várnád is, a mérleg serpenyőinek befolyásolása, hókusz-pókusz, mondom, semmi. Az egyik serpenyőben a szavaim, a másikban az ellensúly, mondjuk az ellensúly az a de hagyjuk ezt. Ne vesszünk el a részletekben ilyen korán. Bizonyosan, hogy elő fognak kerülni még, talán alkalmatlanabb pillanatban, talán tolakodóban, föltartóztatatlanul, vagy egyszerűen csak beosonnak ide, beúsznak, belépennek. mondjuk a húzattal, a részletek, a bonyodalmak, a főszereplők, a mellékszereplők, azok, akiknek csak egyetlen mondatuk lesz, és azok, akiknek egy sem, akik már régen fölhagytak a beszéddel, és azok, akik véres vattát szopogatnak a foguk között. A tárgyak. Ne feledkezzünk meg a tárgyakról sem. Egy óra hátlapjáról például. Egy képkeretről. Elszáradt narancshéj. Most úgy tűnik, mindezek megkerülhetetlenné válnak. Lehet, hogy éppen emiatt mégis szerencsése volna már most lejátszani a meccset a mérleggel és a súlyokkal, és aztán elfelejteni az egészet. Micsoda megkönnyebbülés lenne. Egyszer minden mind a nehézkedés törvényeit is nyomban hozzávehetnénk a problémához, hogy lássuk, mégis milyen erők mozognak itt. Már ha egyáltalán mozognak. Állítólag tágulunk. Nem mindig tűnik így. Észrevétlenül megfordulhatott a dolog. Túljutottunk egy ponton, korszakon, hullámhegyen, nevezzétek, ahogy akarjátok. Olyan volt, amilyen, most nem is ez a fontos, minden esetre a nagy erőfeszítésünk közben ellankadtunk. Rajtunk kívül esik már a tágulás. Megfeledkezett rólunk, otthagyott félúton, vagy negyedúton, vagy már a kezdetek kezdetén vigasztalóan lapogatja meg a vállunkat. Föl a fejjel, majd legközelebb, bárkivel megtörténhet. Nehéz a csúcson kezdeni. De mondok mást. Lehet, hogy éppen fordítváll a dolog. Mi tágolunk ugyan, át a csillagokon és szupernovákon, bele a csillagködökbe és galaxisokba, együtt az egész univerzális hóbele van de ez már senkit sem érdekel. Más divat járja. Nebulák, plejádok? Minek ez a nagy hajcihő? Segítettek rajtunk valaha is, Teszem azt a kvazárok. Maradj inkább a fenekeden. A fotel bár kényelmes, gravitálásunk kielégítő. Ha pirkad, könnyen meglátjuk az Alpha Centaurit. Még nem pirkad. Vagy már megvirradt. Ez azonban akkor sem tántorít el a szándékunktól, hogy azt mondjuk, az ellensúly az oknink, 46 os szutykos, valaha talán fehér volt, vagy fekete. Most a kettő közt található félúton. Jobbra nézelődik, semmi, barna nézelődik, ott is semmi. Senki nem jár már erre. Az út mellett fa áll, mondjuk akácfa, esetleg Szent János kenyérfa. Ennek a termései a barna hüvelyek mellé kellene akasztani, hadd szellőzön, Akkor talán a színére is rájönnénk. Viszonyítás kérdése. Ha csak nem esik, ha csak nem havazik, ha nem érett le a Szent János kenyér. Ha mégis akác, a szellőzés minden esetre ráférne. De hadd kezdjem újra, nem ide akartam kiukadni. mais laisse-moi sur ton nom naviguer dormir. pas Show A belső közlés mai adásának utolsó beszélgető blokkjához érkeztünk kocsi Sárpád íróval, filozófussal. Az előbb az ő választásában hallottuk a felolvasást követően az Ársid Azarin Trio p.n. című dalát. Nem sokára a zenékről is fogunk beszélgetni, de előtte még maradjunk egy kicsit az írásnál, pontosabban az olvasásnál. Az előfelolvasott szövegedben egy serpenyőt emlékezm, ennek az egyik persejébe a szavak kerülnek, a másikba pedig végül, mintha inkább a hallgatás, a csönd és más fogalmak kerültek volna, mennyire tekinthető számodra mondjuk az írás egy ilyen mérlegelési folyamatnak? Mennyire vannak ezek az ellentétek intenzíven jelen az életedben. Mennyire szoktál például folyamatosan írni, mit jelent az, hogy te írsz? Ez azt jelenti, hogy minden lesz egy adott egységet írni, vagy inkább külön szerzel magadnak időt, amikor írni tudsz, mert egy olyan más állapotba kell kerülni, pont hogy lemóst magadról ezeket a külső marhasságokat, amik mondjuk sokszor az irodalomhoz kapcsolódnak. Hát ez kettős. A határidő mindig egy szerencsés dolog. Az a legjobb múzsa valóban akkor rá kell vennem magam, hogy minden más tevékenységet, amit szívesebben végeznék, mint a regényírást, úgy, mint udvarlás, olvasgatás, az utcán sétálgatás, ezeket félretoljam, és akkor valóban csak írni kell, és írni kell, és sajnos még tovább kell írni. Ez az egyik módja. A másik az valóban egy bizonyos ihlet, ami megjelenék, és akkor szintén mindenféle kell tenni, de hát ez ezek rövid ideig tartó lázas pillanatok, így születnek novellák leginkább. Néhány évvel ezelőtt készítettél egy interjút egy remek Jódal Jodalkámannal, és ebbe pont a múzsáról kérdezted, Úgyhogy én most ebből az interjúból idéznék egy mondatot, amit aztán hozzátfordítanék. Jodalkámant arról kérdezett, hogy uh, mi az író legjobb múzsája, és akkor példának hozol egy másik anekdotát, ahol a gázrezsót említik, milyen biztonságos körülmények között elkészíthető a kávé, és azt kérdezett, hogy mennyire illik Jódalra Úgyhogy én most egy másik. Kérdésként azt kérdezem, hogy ez mennyire illik kocsi mi az a tér, mi az a hangulat, mi az a közeg, amiben számodra az íráshoz meg tud valósulni. A Pécsi kis szobá mennek teljesen meg fel, 12 négyzetméterről van szó. Különösebb tevékenységet nem is végezhetne, mint hogy aludjon, olvasson egy székben, megírjon ugyanabban a székbe. Ez, egy, ez az a környezet, ami még körül burkol, és valóban én is koffeinista vagyok, mint ahogy Kálme, és kávét viszom közben. És zenét hallgatsz, mert az előbb a térdvakarás és a zenehallgatás hallgatás, mint két ilyen e, folyamatos tevékenység merült föl. E, ha majd a térdvakarásnak lesz külön műsor, akkor arra fogok rá de most a zenékre kanyarodnék, hogy például az, hogy milyen zenéket hallgatsz, az mennyire függ össze az írással. Egy fal, a zene is, ami kizár éppen a világtól, vagy éppen egy összekötés, egy híd mondjuk inkább már az íráshoz. A zene megadja az írásnak az ütemét. Nem mindig lehet ezt alkalmazni. Az Oktopusz esetében alkalmaztam, hiszen ott kellett ez a bizonyos ritmus. Amúgy pedig csak zavaró tud lenni, úgyhogy vagy írás előtt, vagy írás után hallgatok zenét. Az októpusban is vannak dalok, az egyik visszatérő. Ha jól emlékszem, pont Adélének az egyik nagy slágere. Ez mennyire akarta a világot minősíteni, vagy ábrázolni, vagy annak egy eleme, amelyben játszódik, vagy ennek a műnek is van esetleg valami többlet jelentése? Úgy emlékszem, hogy ott a jogázók, akik hallgatják ezt a számot is odaillőnek találtam. Különben fogalmam sincs. Sajnos nem járok jógázni, Úgyhogy csak a megérzés. Pedig a 12 nézetméteres pécsi szobában még arra is lehetne lehetőség? Igen. Egy-két dolgot még félre tudnék tolni. Én kitolni nem akarok veled, mégis megkérdezném, hogy a mai válogatásnak voltak-e motivumai az, hogy ezeket a zenéket hozad. Ezek például olyan zenék, amelyek a oktopus születésekor is ebbe a 12 négyzetméterben hallhatóak voltak? Nem, ezeket nem hallgattam közben. Különböző oldalakról érkeztek ezek a zenék. El is terveztem, hogy itt majd a rádió műsorban, ha lehet ilyet, akkor valakinek küldöm majd a zenét, és akkor különböző településeket nevezek meg. Nyugodtan Te itt nagyon, a lehetőség. Nagyon szívesen küldtem volna egyiket, másiknak. Kishegyesre például, meg Szabadkára, meg Temerimbe, a Temerinek biztos, hogy különösen örültek volna neki, meg Kolozsvárra, meg Berlinbe, meg Pécsre, hogy őróluk se felállt el. Igen, hát ezek általában a barátaim kedvenc zenekarai, és ők küldték ezeket a zenéket nekem, nekem pedig meg tetszettek. Úgyhogy több kedves barátság van ezek mögött, a zenék mögött. Te ilyen ajándékokat is ilyen ironikusan szoktál adni? Most ugye elképzelem, hogy mondjuk Kolozsváron meghallgatnék egy dalt, amit te küldesz nekem, hogy, hogy valószínűleg te általában az emberi kapcsolataidat is ilyen ironikus módon kommunikálod -e. Én imádok ajándékozni, hogy inkább azzal szoktam kiütni, hogy jó, beszélgetésre kerülne sor, akkor inkább megpróbálok ajándékozni, és akkor gyorsan le tudom a dolgot, Csak. és akkor a beszélgetést, azt pedig elodázom. Tehát akkor a következő rádióadásban lehet, hogy egy hatalmas nagy dobozzal fogsz beállítani, amit amíg én kinyitok és szétszerelek, addig le is tedik esetleg a műsoridő. Gondolkodtam ezért most is, hogy hozzak valamit, de könyveket hoztam magammal ajándéken ez a nap, és akkor a kedvenc filmedre nem is kérdezek rá. És ma már a felejtésről, meg az emlékezetről amúgy is sokat beszéltünk. Remélem az olvasók nevében is, hogy nem fogod elfelejteni az írást, és újabb könyveket fog szírni, Amiképpen azt is remélem, hogy az olvasók, a rajongók azért visszaengednek téged a Pécsi Gyorsvonathoz. Mielőtt elbúcsúznánk, hallgassuk meg Kocsi Sárpád egyik ajándékát, ez pedig a Gentle Giant-től a The Advent of Penner, című szám, majd adásunk vendége, Kocsis író és filozófus volt. Coming over Charretten Bridge. Look, do you see the man who is poor but bridge? What do you wish and What where do you wish? Go? Who are where do you go? Where are you? Where are are you, are you where from? from? Will you tell me, you tell me, you tell me? your name? Rest a while, call me your friend. Please stay with me. I'd like to have. said How can I speak when I'm How dry How can My I speak when I'm dry So bring me aid and I'll answer oh, you And I'll answer eyes. your dear friend in need I'd like your help, please take me home, I'll stay with you Look around, my friend. Look around, my friend. Look all around you. Look at my friend. Take around you. Look at my friend. Look all around you. Hey, friend. Look at my friend. him home and provide Carried for his along, needs and his shelter, his this day was done, done as no other has like. life. faithfully their vow was made and from that day they were as one. Giant, The Advent of Paners című számával elérkeztünk mai adásunk végéhez, búcsúzásképp meghallgatjuk még a Mundoktól a New Amsterdam című számot. Vendénknek kocsisárpadínak és filozófusnak nagyon szépen köszönöm, hogy eljött és felolvasta nekünk a szövegét, és beavatott minket ezeknek a zenéknek is a titkaiba. A jövő héten Móton éva várja önöket, Nádasdi Ádám költővel, műfordítóval és nyelvészsel. Én most addig is búcsúzom, és megköszönöm a figyelmüket a szerkesztő pályámák nevébe és további szép estét kívánok a műsorvezető Egő Jánost hallották.